Fjerde Mosebok Kapitel 1 Og Jehova talte så til Moses i Sina i Ødemarken, i møteteltet, på den første dagen i den andre måneden i det andre året etter at de var kommet ut av Egypts land, og han sa, «Foreta en opptelling av hele forsamlingen av Israels sønner etter deres slekter, etter deres fedrehus, etter antal navn, alle mennene, hode for hode, fra 20-årsalderen og oppover.» alle som drar ut i herren i Israel. Dere skal registrere dem etter deres herrer, du og Aaron. Og det skal være noen menn sammen med dere, en mann for hver stamme, hver og en et overhode for sitt fedrehus. Og dette er navnene på de mennene som skal stå hos dere. Av Ruben, Elisur, Shedeurs sønn, av Simeon, Shelumiel, Surishadais sønn, av Juda, Nashon, Aminadabs sønn, av Jisakar, Netanel, Suars sønn, av Sebulon, Eliab, Helons sønn, av Josefs sønner, av Efraim, Elishama, Amihud sønn, av Manasse, Gamaliel, Pedasurs sønn, av Benjamin, Abidan, Gideonis sønn, av Dan, Akieser, Amishadais sønn, av Asher, Pagiel, Okrans sønn, av Gad, Eliasaf, Deuel sønn, Avnaftali, Akira, en hans sønn. Dette er de som er kalt fra forsamlingen, høvdingene for sine fedres stammer. De er overhodene for Israels tusener. Så tog Moses og Aaron disse mennene, som var blitt utpekt ved navn. Og de kalte sammen hele forsamlingen på den første dagen i den andre måneden, så de kunne få sin avstamning anerkjent vad angår deres slekter i deres fedrehus, etter antal navn fra 20-årsalderen og oppover hode for hode, akkurat som Jehova hadde befalt Moses. Og han gikk i gang med å registrere dem i Sina i Ødemarken. Og Rubens, Israels førsteføttes sønner, de som var født med etter deres slekter i deres fedrehus, utgjorde, etter antal navn, hode for hode, alle mennene fra 20-årsalderen og oppover, alle som dro ut i herren, de registrerte av Rubens stamme, 46 500. Av Simeons sønner, de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus, de registrerte av hans stamme etter antall navn, hode for hode, alle mennene fra 20-årsalderen og oppover, alle som dro ut i herren, de registrerte av Simeons stamme, var 59300. Av Gads sønner, de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn fra 20-årsalderen og oppover, alle som dro ut i herren, de registrerte av Gads stamme var 45.650. Av Judas sønner, de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antal navn fra 20-årsalderen og oppover, alle som dro ut i herren, de registrerte av Judas stamme var 74.600. Av Gisakas sønner, de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antal navn fra 20-årsalderen og oppover, alle som dro ut i herren,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 De representerte hver og en sitt fedrehus. Og alle de registrerte av Israels sønner etter deres fedrehus, fra 20-årsalderen og oppover, alle som dro ut i herren i Israel, utgjorde, ja, alle de registrerte utgjorde 603 550. Men levittene, etter deres fedres stamme, ble ikke registrert blant dem. For Jehova talte til Moses og sa, «Bare lev stamme skal du ikke registrere.» og du skal ikke foreta en opptelling av dem bland Israels sønner. Och du selv skal sette levittene over vittnesbyrdets tabernakel og over alle dets redskaper og over alt som tilhører det. Det er de som skal bære tabernaklet og alle dets redskaper, og det er de som skal gjøre tjeneste ved det. Og runt tabernaklet skal de slå leir. Og når tabernaklet bryter opp, skal levittene ta det ned, og når tabernaklet slår leir, skal levittene sette det opp, en enhver fremmed som nærmer sig skal lide døden. Og Israels sønner skal slå leir, hver i henhold til sin leir, og hver mann i sin avdeling på tre stammer, etter sine herrer. Og Levittene skal slå leir runt vittnesbyrdets tabernakel, så ingen harme skal stige opp mot forsamlingen av Israels sønner. Og Levittene skal ivareta tjenesten i forbindelse med vittnesbyrdets tabernakel. Og Israels sønner begynte å handle i samsvar med alt det Jehova hadde befallt Moses. Akkurat slik gjorde de.